когато големите станат малки. Не, това няма да бъде сега разговор за това как големещите се обикнованно нахранени с власт се оказват всъщност малки и незначителни, а разговор за романа, който неговият автор Алберт Бенбасат нарича Вехтошарски роман. Какво можем да научим за самите нас и за обществото ни от този спомен за едно софийско детство? Добър ден на Алберт Бенбасат. Здравейте, и благодаря за поканата. Да кажа, български историк на книгата, издател, писател, журналист, детството, вашето, а, но и на онзи режим, който владееше пространството до 1989 година, до падането на Берлинската стена. А, защото вие, когато сте роден, режима е всъщност вече на 6 години, 5 години. 5, 5 години. Растете почти едновременно с този режим. Така е. Политически или аполитически е вашия роман, господин Бенпасат? Ами, а, има една приказка, че и да не се занимаваш с политика, тя политиката се занимава с тебе. Така че а, неминуемо, неминуемо в този роман се намесва и политиката такава, каквато я вижда едно дете, и каквато се опитва да я коментира неговия е, възрастен автор, така да се каже, спомняйки си за онова време и разказвайки онова време, но разказвайки го така, че е, то да не бъде непременно хронологично е, да върви е, последователно, а така както нахува самите спомени. Те нахуват неочаквано, те нахуват без да ги викаш. Аз никога не се стремя да. А, и не съм се стремял, когато пиша а, и когато създавам някакъв, някакъв такъв текст от този род, било то разказ, било то по-дълъг текст, да ги а, насилвам спомени. Защо вех тушарски? Да, това е хубав въпрос. Той е Вехтошарски изведен в подзаглавието на книгата, защото това е аналогия, бих казал, с едновременните Вехтошари. Това бяха едни хора от мълцинствата, които. Предкупуваха стари дрехи, стари вещи, най-различни, всякакви излезни от употреба, и след това ги препродаваха много бедни хора, каквито бяхме и ние. А, и така а, едни вещи влизаха в обращение по неколкократно. И моя вехтошарски роман всъщност иска да каже, че аз съм на спомени. Но тези спомени не ги препродавам, просто е, те са събрани тук, е, така дано да бъдат полезни, дано да свършат някаква работа някому. Буквално първата страница ни шамаросва с едно откровение, зад което стои толкова много истории, то не е само българска. Ще цитирам. «Невъзможно е да не изпитвам благодарност към родното ми място България». Най-вече поради обстоятелството, че в Германия, Полша, Унгария или друга европейска държава можеше изобщо да не се родя. Алберт Бенбасад, роден и живял на улица Странджа, едно особено мултиетническо място. Нали Точно така, тега, да. а, тази препратка, това осъзнаване, какво, какво означава за един човек. В какво го превръща, казвате, малко след това казвате, а, че. Не знаете дали да се наричате патриот или пленник? Аз съм пленник, не мога да се нарека патриот. Тази страна а, ме е родила, създала като личност, тук са всички мои близки, най-близки и моите приятели, за съжаление, някои вече отишли си, и аз никога няма, аз ще остана доживотен пленник на тази страна. И не само заради това, а и защото наистина в друга европейска страна тези спомени едва ли биха били написани, защото сигурно нямаше да се рода. Върнете ни за миг на улица Странджа, тогава в покраините на града, сега в абсолютния там мегацентър, еврейски квартал, Софийско гето или образец, на мирно междуетническо сборище за едно шарено детство. Какво беше този квартал? Гето е твърде в кавички. Uh -huh. а, значи а, гето никога не е била и едва ли в а, София в България можем не някакво такова място да наречем гет. Но наистина това място в на София и в началото на квартала Юж Бунар беше събрало в себе си много мултиетническо да общество. Там имаше евреи, българи, цигани, и малко арменци, малко турци. Въобще шарена работа, но ние живееме много в много добро съжителство. В едно мултиетническо така добро, добро съжителство. И никой от нас не се чувстваше малцинствен. Никой от нас не се чувстваше сегрегиран по никакъв начин. Имаше, разбира се, и някои спречквания, някои конфликти и така нататък, но къде ги няма? А, всъщност, а, а, ни общувахме. Общуването беше едно, така, много необичайно за, за днешно време, защото ни общувахме провиквайки се през парабите, през оградите. Моята баба, тя е много основен герой в тази книга. Uh, и една нейна съседка, така общуваха. Съседката на шпаньонския питаше колко е часа. Кеорасон. А това беше един въпрос, който всъщност не, не означаваше, че тя иска да знае колко е часа. Иска да, проведе, да поведе общуване, разговор общуване. и да общува. Сега, а, тъй като директно бъркате в неизговорените травми, а, ще кажа, че в вашия роман вие Разказвате защо радиото ви е важно, а какво е правил баща ви. Баща ви е работил в радиото и майка ви се Много дълги години. И директно си казвате, баща ми е громил империализма. Точно така. А пък ние знаем, че до сега трудно се говори за семейната история. Преди 1989 година, ако има някакво въвличане, било то в пропагандата на бившия режим или пък в тайните служби, Знаем, че това е проблем за мнозина. Даже не можем сега и да го За мен споменявам. не е никакъв проблем. А, значи, вижте, баща ми беше радиожурналист по международни въпроси, майка ми пък работеше в музикална редакция дълги години. А, баща ми наистина с това занимаваше. Той самия го казваше с един леко подигравателен глас, а, а, че от а, тези негови коментари е успял да спести пари, за да си изплати нашия апартамент, който ние се пренесохме и трябваше дълги години да го изплащаме. Хонарите бяха естествено съвсем нищожни, но а... това беше работата на един радиожурналист, който се занимава с международни въпроси, а той беше точно такъв. И аз самия нямам причини да се срамувам. Никой не бива да се срамува от своите родители. Сега, от двойните стандарти и лицемерието на онзи така наречен социалистически начин на живот ли, защото пък ние ги виждаме, виждаме го това нещо в романа ви, оттам ли ви остава скепсиса и до днес? Да. Това ли ви направи, как да кажа, политически скептичен човек? Да, да. Аз определено се отнасям скептично и критично към атмосферата, обстановката, целият наш живот по времето на социализма. Ние го усещахме, усещахме ограниченията, усещахме бедността, в която сме израснали, усещахме пропагандата, която се вихреше от, от всякъде, най-вече от вестниците и от радиото. Телевизията се появи по-късно, но и тя беше един пропаганден инструмент. Ние ги усещахме, но как да ви кажа, трудно беше на едно дете на 5, на 8, на 10 години да осъзнае, че другия свят не е такъв, какъвто го изобразяват медиите и какъвто ни се представят. Но разбира се, във филмите твърде цензурирани по това време, пускаха се само тия, които са угодни на режима. Имаше един такъв друг свят, но а, това беше фантазия някаква. Ние не ня разбирахме като някаква реалност. Сега, за да, за, за да дам още малко на слушателите, които съм сигурна, че а, биха проявили любопитство към вашия роман, ще въведе още един особен герой. Той е ваш герой. А, нарича се Хоцко Боден. Да. Хоцко Боден пак е свързан с радиото. Точно. И кой е Хоцко? Хоцко Боден. Аз като бях 3-4-5 годишен, слушах непрекъснато радио. Булнав човек бях, малък, болнав много. С, а, трябваше да ме затварят вкъщи, защото боледувах непрекъснато. И по цял ден а, слушах радио. И в, а, по радиото по, съобщаваха а, новини за културни събития. Културен справочник. Културен събитие. от културния появява... живот. И а, след всяко едно такова събитие се появяваше едно много странно същество, а, назовано Ходско Боден. аз викам това човек как е възможно да бъде навсякъде, Добре да се появява навсякъде. Е да ход... навсякъде Какъв е този човек? И обаче тази моя фантазия изведнъж се провали жестоко, когато разбрах че всъщност ход свободен означава вход свободен. Както режисьор на Доблажа, всъщност не е режисьор на дуплажа, както пък аз мислех като малка. Но ви предлагам сега да завършим с един много важен звук, който искам да припомним. Звук, който се появява в романа на нашия събеседник на Алберт Бенбасад, Когато големите станат малки. Вехтошарски роман. Звук вече в историята. Ici Sophia, bulletin hydrologique transmis par le service d'études et d'entretien du Danube concernant le niveau du fleuve en centimètres le 12 mars. Prévision valable pour les stations étrangères schwab plus 289. BS2, Archeva, plus 404. 4 388 sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement Сега това течение на Дунава, независимо от нашите тегуби Течение без промяна, Сан-Шаджмон. А това също е така и е, Аз имам такъв е. разказ, да, yeah? в моята предишна тず. Така, на мен ми е любим този ваш разказ и няма как да минем без сан Шанжмон. Това беше нещо символ, нещо като символ на вечността на тоталитарния режим. Е, да. Обаче, господин Банбасад, и днес някои хора си казват сан Шанжмон, особено ако са от по поколение. Нищо не се променя, даже да ходим на избори, даже да има 66-67 партии. Вие тези хора ли сте, които смятат, че нищо не се е променили? Не, не, не. В никакъв случай не мога да кажа подобно нещо. Този Сан Шан Жман беше символизираше неотвратимостта, вечността на, на може би на моя, на моя живот, непроменяемостта на моя живот. Че всичко някакси си е на мястото. Корабите си плуват по Дунава, едни добри чичковци измерват нивото, съобщават него, го, но няма Санша Нажман в живота, всъщност. И нашето битие го доказва. Ето, аз на 39-40 години видях промяната, изживях и разочарованията, и щастието от нея, всичко, което трябваше да изживея, и все още се надявам, че тази промяна. Действително ни предстои. И има значение. Благодаря на Елбард Манбасат Неговият роман, когато малките станат големи, е дълбоко намигване към миналото, за което толкова трудно се говори. Един въхтошарски роман, както сам той го нарича, в който съм сигурна, че поне няколко поколения ще припознаят своите баби и малко твърдите памучни кърпи, които слагаха бабите ни между тениските и потните ни тълца, за да не настинем. Роман за времената и промяната, която все така си остава вълнуваща политическа мечта. Благодаря.